Рай Купол станції виглядав покинутим чужорідним тілом, яке дисгармоніювало з багряним серпанком Юпітера. Зіщулина перелякана будівля, що, здавалося, заклякла від перестраху перед величу планети. Істота, яка колись була Кентом Фаулером, стояла, широко розставивши свої кремезні ноги. Чужорідне тіло, подумав він. Це ж наскільки я віддалився від людської раси. Адже станція не чужа. Не чужа для мене. Це місце, де я жив, мріяв, планував. Місце, яке покинув у страху. І місце, до якого я повернувся, не менш наляканий. Гнаний спогадами про людей, одним з яких я був до цього. Перш ніж набув ідеальне тіло, спізнав у нелюстській подобі повноту життя і щастя. Поруч врухнувся Тарсан, і Фаулер відчув незграбну дружелюбність свого товариша, виражену дружелюбність, товариськість та любов, які, напевно, завжди були між ними але які складно було відчути, коли вони були людиною та псом. Думки пса проникли в його розум. Друже, ти не можеш цього зробити», – сказав Тарзан. Відповідь Фаулера була схожа на ридання. «Але я мушу, Тарзане. Це те, заради чого я сюди йшов. Щоб дізнатися, який насправді є Юпітер. І тепер я можу їм це розповісти. Я принесу їм правду». «Тобі вже давно треба було це зробити», – сказав внутрішній голос. Слабкий, віддалений людський голос – що пробувався крізь його юпітеріанську сутність. Але ти був боягузом і постійно відкладав це на пізніше і пізніше. Ти втік, тому що боявся повернутися. Боявся стати знову людиною. «Мені буде самотньо», – сказав Тарзан, хоча насправді не сказав. Принаймні, він не вимовив жодного слова. Просто виникло відчуття самотності. жалісливий крик про розлуку. Так, наче на секунду, Фаулер проник у думки Тарзана. Фаулер стояв мовчки, а всередині зростало почуття відрази, відрази від самої думки про те, що він знову стане людиною, знову буде скутий калічним людським тілом і не менш калічним розумом. Я піду з тобою, вирішив тарзан. Але мені не подобається ця затія я вже міг померти. Пам'ятаєш, наскільки я був близький до цього? старий і блохастий псина? Мої зуби стерлися аж до ясен, а травлення вже геть було некудишнім. І мене мучили жахливі сни. Коли був цуценям, то часто ганявся за зайцями, але в останніх снах уже зайці переслідували мене. Залишайся тут, відказав Фаулер. Я піду сам. ж би вони зрозуміли, подумав він. Лише би я зміг пояснити. Він підняв свою масивну голову і глянув на пасму озгірів, щоб переходило на горизонті гірський ланцюг, вершини якого тонули врожеві і багряні млі. Небо протяг зигзаг блискавки, підсвітивши хмари і млу приголомшливим фейерверком. Поволі з'явною нехиттю він рушив уперед. Легкий вітерець приніс ледве вловимий запах, що заполонив усе його тіло, так наче він став котом, що наразу опинився посеред моря котячої м'яти. Утім, це був не запах, хоча він вжив це слово, оскільки точнішого не міг підібрати. У найближчі роки людям доведеться створювати цілковито нову термінологію. Фаулер замислився, як можна пояснити людям красу пурпурової мли, що снує над землею чи у ті запахи, що були для тіла чистою насолодою. Інші речі вони, звичайно, зможуть зрозуміти. Те, що тут не існує, потреби ні в їжі, ні в спанні, і що не доводиться страждати від цілого ряду депресивних неврозів, які зазвичай мучать людей. Усе це вони зрозуміють, тому що це можна пояснити простими термінами, ресурсів людської мови для цього буде достатньо. Але як бути з усіма іншими речами, з усім тим, що потребує нової лексики? З емоціями, про які людина навіть не здогадується. З можливостями, про які людина навіть мріяти не могла. Як розповісти про ясність розуму та взаєморозуміння. Як переконати в можливості використання мозку сповна до останньої його клітини. Про все те, що тут само собою зрозуміло, і чого людина ніколи не зможе зрозуміти, поза як її тіло не пристосоване для цього. Я запишу це. Пообіцяв він собі. Це займає чимало часу, але я все запишу. Проте він зрозумів, що записане слово – не надто переконливий аргумент. З кристалічного сховку купола з'явився екран, і Фаулер рушив до нього. По екрану стікали струмки конденсованого туману, тому він випростався перед ним. Він, звичайно, не міг побачити того, що діється всередині, зате люди в куполі побачать його. Люди, котрі безперервно спостерігали за скаженими стихіями Юпітера, котрі звикли бачити тільки несамовиті урагани, дощі амоніаку та хмаровиння, Смертельного метану, що мчить небом. Саме таким люди бачили Юпітер. Він підняв передню лапу і написав задом наперед своє ім'я на екрані камери. Люди повинні знати, хто перед ними, щоб не помилитися. Їм потрібно знати, які координати використати. В іншому разі його можуть конвертувати в чуже тіло. Помилка в матриці, і він вийде з пристрою іншою людиною. Молодим Алоном, наприклад. Або смітом чи пелетіє помилка може виявитися фатальною. Струмінь Амуняку розмив напис. Зітер його. Він написав ім'я знову. Вони зрозуміють, що це означає. Здогадаються, що він один із тих, кого перетворили на стрибунця, і що він повернувся зі звітом. Він опустився на землю і зітхнув, пильно вдивляючись у двері до конвертерного шлюзу. Двері повільно відчинилися. Прочивай, Тарзане. Тихо промовив Фаулер. У його мозку з'явився застережливий крик. «Ще не пізно. Ти ще не там. Ти ще можеш передумати». Ти можеш розвернутися і втекти. Він насилу змусив себе ступити вперед, подумки скрегочучи зубами, під ногами відчув неприємний холод металевої підлоги, почув, як позаду зачиняються важкі двері. Вихопив іще останній фрагментарний уривок думки тарзана, а тоді його оточила суцільна темрява. Ось перед ним постала камера конвертора, і він рушив туди похилою рампою. Людина і пес вийшли звідси, подумав він, а зараз лише людина повернулася. Прес-конференція минула добре, поточна інформація містила лише приємні новини. Так, Тейлор Вебстер повідомив журналістам, що проблема на Венері наразі цілком залагоджена. Експерименти з життям в холодних лабораторіях Плутона просуваються в хорошому темпі. Експедиція на Альфа Центавра відбуде за графіком, незважаючи на повідомлення про зміни в програмі. Торговельна комісія найближчими днями обіцяє оголосити новий тарифікатор на деякі міжпланетні продукти, зладжуючи тим самим. Певні нерівності. Ніяких сенсацій. Жодних крикливих заголовків. Нічого цікавого для міжпланетних новин. Також Джон Кальвер просив нагадати вам, панове, сказав Вебстер, що сьогодні виповнюється 125 років з дня останнього вбивства в межах Сонячної системи. Уже 125 років ми живемо безумисного позбавлення життя чи насильства. Він відкинувся в кріслі і усміхнувся до них, приховуючи свій страх перед запитанням, яке обов'язково хтось мав поставити. Але вони ще не були готові запитувати, оскільки спершу слід було виконати один напрочуд приємний ритуал. Барлі Стефан Ендрюс, очільник служби міжпланетних новин, прокашлявся, так наче хотів зробити важливе оголошення. А відтак запитав з удаваною урочистістю А як поживає ваш хлопчик? Вептер розпився в усмішці. Я їду додому на ці вихідні, сказав він, і, власне, прихопив для нього іграшку. Він узяв зі столу щось на подобу маленької труби. «Старомодна іграшка», – сказав він. «Направду старовинна. Компанія лише почала їх виготовляти. Цю штуку треба піднести до ока і обертати, щоб побачити фантастичні візерунки. Різнокольорові скельця творять дива. Іграшка навіть має назву «Калейдоскоп», – швидко підказав хтось із журналістів. «Я читав про це в одній історичній книжці про звичай та побут початку ХХ століття». «Чи мали ви можливість поглянути на ті візерунки, пане голову?» «Ні», – відповів Вепстер. Чесно кажучи, ще ні. Я отримав його лише сьогодні після обіду і був надто зайнятий. А де ви цю іграшку замовили, пане голово? запитав хтось. Я теж хочу придбати таку для своїх дітей. У крамниці за рогом ну, ви, мабуть, знаєте цю крамничку з іграшками. Сьогодні саме надійшли в продаж. Вебстер знав, що конференція доходить кінця, ще трохи веселого, дружелюбного кепкування і вони розійдуться. Проте журналісти не розходилися, і він знав, чому. Знав, що означає коротка тиші і. Звучне шелестіння паперів, яким старанно приховували все більшу напругу. А відтак Стефан Ендрюс поставив те запитання, якого так боявся Вебстер. У цей момент Вебстер зрадів, що саме Ендрюс це запитав. Ендрю загалом був приємною людиною, а його агентство «Міжпланетна преса» віддає перевагу об'єктивної інформації, не займаючись підступним перекручуванням сказаного. «Пане голова», – звернувся Ендрюс. «Ми так розуміємо, що людина, яку конвертували на Юпітері, повернулася на Землю. Ми б хотіли запитати вас, чи це правда?» «Так, це правда», – сухо відповів Вебстер. Вони чекали продовження, але Вебстер нерухомо сидів у своєму кріслі. «Чи бажаєте ви це прокоментувати?» – нарешті запитав Вендрюс. «Ні», – сказав Вебстер. Він пробіг поглядом по лицях присутніх. Напружені обличчя, що намагалися з'ясувати причину його відмови, поділитися інформацією на порушену тему. Задоволені обличчя, що приховували завзяте обмірковування того, як вони перекрутять його слова. Розлючені обличчя, що вибухнуть гнівними інвективами з приводу того, що люди мають право знати всю правду. «Прошу вибачення, панове», – сказав Вепстер. Ендрюс повільно піднявся зі свого місця. «Дякуємо, пане голову», – промовив він. Вепстер сидів у своєму кріслі і дивився, як вони йдуть, а коли розійшлися, нараз відчув холод і порожнече приміщення. «Вони розіпнуть мене», – подумав він. «Зададуть мені такої прочуханки, що я не матиму шансу виправдатися. Жодного». Він підвівся з крісла, пройшовся кімнатою і зупинився навпроти вікна, що виходило в сад, залитий післяобіднім сонцем. Але ж ти просто не міг їм про це розповісти. Рай, царство небесне для всіх охочих і кінець людства. Кінець усіх ідеалів та мрій людей, кінець самої раси. На столі загорілася зелена лампочка. Запищав звуковий сигнал, і він підійшов до столу. «Що трапилося?» – запитав Вебстер. Засвітився мініатюрний екран, показуючи обличчя мовця. «Пси щойно повідомили, що Джо – мутант, вирушив до вашої резиденції, і що Дженкін спустив його». «Джо, ви впевнені?» «Так сказали пси, а вони ніколи не помиляються». «Так», – повільно промовив Вебстер. «Вони не помиляються». Обличчя зникло з екрана, і Вебстер важко опустився в крісло. Оні милими пальцями він потягнувся до панелі управління на столі і наосліп набрав потрібну комбінацію. На екрані з'явився дім. Його дім у Північній Америці, що припав до землі на вітряній вершині пагорба. Будівля, що стоїть уже майже тисячу років. Те саме місце, де багато поколінь вебстерів жило, мріяло та вмирало. Високо в небі над будинком літала ворона, і вебстер почув, чи то йому здалося, що почув, несене вітром карр. Усе було в порядку. Або ж так принаймні здавалося. Будинок дрімав у вранішніх променях сонця, на підстриженому газоні виднілася та сама скульптура – статуя того давнього предка, який зник серед зір. Ален Вебстер був першим, хто покинув сонячну систему і вирушив до Альфа-Центавра, тої самої Альфа-Центавра, до якої через день чи два має вирушити з Марса нова експедиція. Навколо будинку не спостерігалося ніякої метушні, жодного руху. Вебстер повернув вимикач. Екран згас. Дженген зупориться, подумав він. Мабуть, ще краще, ніж людина. Зрештою, у нього майже тисячолітній запас мудрості, захований під його металевим корпусом. Незабаром він сам зателефонує і розповість що до чого. Його рука знову потягнулася, і він набрав іншу комбінацію. Зачекав кілька довгих секунд, перш ніж на екрані з'явилося обличчя. «О, чому річ, Тайлера?» Я отримав повідомлення, що Джо... Джон Кальвер кивнув. «Я теж його щойно отримав, перевіряю. І що можеш сказати? Голова Всесвітньої служби безпеки задумливо нахмурив чоло. Готовий здатися, мабуть. Ми інтенсивно працювали над Джо та іншими мутантами. Все виконали першокласну роботу. Але не було жодних ознак, заперечив вебстер, узагалі нічого, що свідчило про їхній намір поступитися. Послухай, сказав кальвер, упродовж останніх тисячі років вони і кроку не можуть зробити без нашого відома. Ми записували все, що вони робили, чорним по білому, блокували кожен їхній рух. Першого вони гадали, що їм просто не щастить, але зараз вони знають, у чому річ. Можливо, вони нарешті визнали, що їх поклали на лопатки. Я так не вважаю, заявив вебстер. Якщо вони з'ясували, що їх кладуть на лопатки, нам варто остерігатися, щоби самим не опинитися внизу. Я триматиму руку на пульсі, сказав кальвер. Дам тобі знати раптом що. Екран згас і став просто шматком скла. Вебстер замислено поглянув на нього. Мутантів не поклали на лопатки, ще не повністю. Він знав це. «І Кальвер також. І все ж. Чому Джо прийшов до Дженкінса? Чому він і з'явився з урядом тут, у Женеві? Може, йому незручно тепер говорити з людьми, тому він хоче перемовин за посередництва робота?» Врешті-решт Джо знав Дженкінса дуже-дуже віддавна. Дивно, але вебстер відчув приплив гордості. Гордості за те, що Джо прийшов саме до Дженкінса. Адже Дженкінс, незважаючи на його металеве тіло, був також вебстером. «Гордість», – подумав вебстер «Були досягнення, були й помилки. Але в кожного з них була висока мета. У кожного. Упродовж усіх цих років. Джером, який позбавив світ філософії Джувейна. Томас, який подарував світу удосконалений тепер принцип космічного двигуна. Син Томаса – Аллен, який вирушив до зірок, але не повернувся. Брюс, який першим зважився помислити про партнерський розвиток двох цивілізацій – людини і пса. І зрештою він – Тайлер Вебстер, очільник світового комітету. Він сидів за столом, склався руки перед собою – і споглядав, як крізь вікно пробивається вечірнє світло. Він зрозумів, що чекає. Чекає на звук сигналу комунікатора, назві Дженкінса про причини візиту Джо. Лише би вони змогли порозумітися. Якби ж люди і мутанти змогли співпрацювати, змогли забути цю напівприховану війну, що зайшла в безвихідь, і йти далі втрьох – людина, пес і мутант. вебсер похитав головою. Цього марно сподіватися. Надто багато відмінностей – Надто широка між ними прірва. Підозріливість з боку деяких людей і зневажливий насміх з боку окремих мутантів триматимуть їх окремо. Адже мутанти – це окрема раса від галудження, що надто вже далеко просунулося у своєму розвитку. Це люди, які стали затятими індивідуалістами, які не потребують ні суспільства, ні людського схвалення, які вибавлені від стадного інстинкту, що досі тримає людство вкупі. Вони захищені від соціального тиску. І саме через мутантів маленька група мутованих псів досі практично позбавлена можливості якось допомагати своєму старшому брату – людині. Поза якось уже понад 100 років, пси змушені виконувати роль поліційних загонів, тримаючи мутантів під наглядом. Вебстер відсунув крісло, відкрив ящик стола і вийняв звідти теку з документами. Позирнувши на екран, він натиснув перемикач, викликаючи секретаря. «Слухай, містер Вебстер!» «Я планую навідати містера Фаулера», – сказав Вебстер. Якщо я комусь знадоблюся, голос секретаря дещо затремтів. «В такому разі я одразу ж вас повідомлю». «Дякую», – сказав вебстер. Швидким рухом він перервав розмову. Вони вже чули про це, – подумав він. Усі в цій будівлі насторожили вуха і чекають сенсації. Кент Фаулер розвалився в кріслі, що стояло саду за домом, і спостерігав, як малий чорний терьєр завзято риє яму в пошуках уявного кролика. «Рябку», – сказав Фаулер. Ти мене не проведеш. Пес припинив порпання, глянув на нього, вишкіривши зуби, а тоді збуджено гавкнув і знову взявся до риття. Одного дня ти проколишся», продовжив Фаулер, промовиш слово два, і тоді я впіймаю тебе на гарячому. Рябко продовжував рити. Хитрий малий Чертяка, подумав Фаулер. Має лі в голові. Вебстер приставив його сюди, щоби то слідкував за мною, і пес гарно грає свою роль. Копає нори в пошуках королів, метушиться в кущах. Вишуковує блих, начебто звичайний тобі пес, та й по всьому. Але я йому не вірю. Не довіряю нікому з них. Почувши чиїсь кроки по траві, Фаулер озирнувся. "Доброго вечора", привітався Тайлер Вебстер. "Я чекав на вас", коротко відповів Фаулер. "Сідайте і скажіть мені все прямо. Ви не вірите мені, так?" Вебстер опустився в інше крісло і поклав на коліна текос паперами. "Я розумію, як ви почуваєтеся", сказав він, Сумніваюся, відрізав Фаулер я прибув сюди, щоб переказати вам новини, які, як мені видається, мають надзвичайно важливе значення. Цей світ дався мені дорогою ціною, значно дорожчою, ніж ви можете собі уявити. Він нахилився вперед у своєму кріслі. Цікаво, чи ви хоч близько розумієте, що кожна година прожита в людській подобі – це психічна мука для мене. «Мені шкода», – сказав вебстер, «Але ми повинні бути цілком впевненими. Нам потрібно перевірити ваш звіт». Провести тестування? Вебстер кивнув. Якось рябком? Він не рябком, лагідно пояснив Вебстер. Якщо ви звете його так, це може його образити. Усі пси мають людські імена. Цього звати Елмером. Елмер перестав рити яму і підійшов до них. Сівши поблизу Вебстера, він, вимащеною в глині лапою, взявся чистити замурзану морту. «Що скажеш, Елмере?» – запитав Вебстер. «Він таки людина», – відповів пес. «Але не повністю. Не мутант. Щось інше. Наче з іншої планети. Це не диво, сказав Фаулер. Я п'ять років був стрибунцем. Вебстер кивнув. Ви зберегли частину особистості, це зрозуміло. І пес відчув це. Вони дуже чутливі до таких речей, наче медіуми. Ось чому ми закріпили їх за мутантами вони завжди можуть занюхати їх, і немає значення, де ті знаходяться. Це означає, що ви вірите мені. Вебстер зашурхотів паперами, що лежали в нього на колінах, погладжуючи їх рукою. «Боюсь, що так». «Чому боюсь?» «Тому що ви найбільша загроза для людства за всі часи», – сказав він. «Загроза? Чоловіче, невже ви не розумієте? Я пропоную вам, пропоную всім. Так я знаю», – сказав вебстер. «Це рай». «І чого ви боїтеся?» «Жахаюся», – відповів вебстер. «Спробуйте лише уявити, що трапиться, якщо ми розповімо про все людям, і вони повірять. Кожен захоче полетіти на Юпітер і стати стрибунцем». Сам факт того, що стрибунці живуть тисячу років, уже достатня причина. Ми стикнемося з тим, що всі намагатимуться відправити їх на Юпітер. Ніхто не захоче залишатися людиною. За якийсь час людей, як таких, не залишиться зовсім. Усі будуть стрибунцями. Ви коли-небудь думали про це? Фаулр нервово облизав губи. Звичайно, цього я очікував. Людська раса зникне. Чітко вимовив кожне слово Вебстер. Вона буде стерта. Увесь прогрес, якого вона досягла за тисячу років, буде знівельовано. Вона просто щезне, і щезне саме тоді, коли знаходиться на вершині свого розвитку. Але ви цього не знаєте, заперечив Фаулер. Ви не можете цього знати. Ви ніколи не були стрибунцем, а я був. Він ударив себе в груди. Я знаю, що це. Вебстер захитав головою. Про це я й не сперечаюся. Я припускаю, що бути стрибунцем значно краще, ніж бути людиною. Але я не можу прийняти те, що ми виправдовуємо зникнення людської раси. Міняємо все, що зробила чи зробить людина, на те, що спроможні дати стрибунці. Людство повинно й далі просуватися власною дорогою, навіть якщо ця дорога не настільки приємна, не настільки осяйна і не настільки прекрасна, як дорога розвою ваших стрибунців. Але я відчуваю, що в дальшій перспективі ми можемо досягти більшого. У нас свій спадок і своє призначення, які не можна просто взяти і відкинути. Фаулер ще більше нахилився в кріслі. «Послухайте», – сказав він, – «я вчинив по-чесному. Прийшов безпосередньо до вас, тобто до Світового комітету, хоча міг розповісти все пресі і загнати вас тим самим на слизьке, але я цього не зробив». «Ви хочете сказати», – припустив Вепстер, – «що Світовий комітет не має права вирішувати це самостійно. Ви вважаєте, що люди також повинні висловитися?» Фаулер кивнув, місно стиснувши губи. «Чесно кажучи, я не довіряю людям», – сказав Вепстер. Скажіть їм, і ви отримаєте реакцію натовпу. Гору взяв би егоїзм. Жоден із них не думав би про долю раси, а лише про власну. Тобто це означає, перепитав Фаулер, що я маю рацію, але в цій ситуації ви нічого не можете вдіяти? Не зовсім. Ми хочемо спробувати дещо. Можливо, Юпітер стане чимось на кшталт дому для людей похилого віку, після того, як людина проживе корисне життя. Фаулер видав горлом щось схоже на блювання. Нагорода. Відрізав він пасовиско для старих кляч, спеціальна перепустка в рай. У такому разі наголосив Вебстер ми збережемо людство і зможемо користуватися Юпітером. Фаулер зірвався на ноги. З мене досить. закричав він. Я розповів вам те, що ви хотіли знати. Те на дослідження чого ви витратили мільярди доларів, і, наскільки мені відомо, сотні життів. Ви побудували конверсійні станції по всьому Юпітеру і відправляли людей дюжинами, і вони не поверталися. Тому їх вважали покійними, але ви продовжували відправляти інших. Ніхто з них не повернувся, адже Жуден не бажав повертатися, не місць зробити, бо не витримав би знову бути людиною. Але я повернувся, і що ми маємо? Багато гучних слів, словесні викрутаси, багато питань і ціле море недовіри. І врешті мені кажуть, що я маю рацію, але мені не слід було повертатися. Він опустив руки і похнюпився. «Сподіваюся, що я можу бути вільним», – сказав він. Мені нема потреби залишатися». Вебстер повільно кивнув. «Звичайно, ви вільні. Ви до цього були вільні. Я лише просив вас затриматися, поки все не перевірю. Я можу повернутися на Юпітер?» «У ситуації, що склалася, це, мабуть, непогана ідея», – відповів Вебстер. «Дивно, що ви самі цього не запропонували». Гірко промовив Фаулер. «Вам було б це вигідно. Ви могли б просто кинути мій звіт в архів, забувши про нього, і далі орудувати собі в сонячній системі» наче фішками в дитячій настільній грі. Весь ваш рід у цьому сенсі віками веде перед. А тепер люди надали вам нову можливість. Один із ваших предків позбавив світ філософії Джувейна. Через іншого людство втратило шанс співпрацювати з мутантами. Не вплото в це мене і мою сім'ю, Фаулере. Ми маємо справу зі значно більшим, – різко відповів Вебстер. Проте Фаулер перекричав його, не давши договорити. «Я не збираюся дозволити вам усе зіпсувати. Світ уже достатньо втратив завдяки вебстерам. Пора щось змінювати. Я розповім людям про Юпітер. Сповіщу, як пресі, так і на радіо. Я кричатиму про це з усіх усюд. Я. його голос зірвався, а плечі затремтіли. Вептер заговорив холодно, але з неочікуваною люттю. Я приймаю твій виклик, Фаулере. Я докладу всіх зусиль, щоб не дати тобі здійснити задумане. Фаулер незграбно обернувся і попрямував до хвіртки. Вептер закляк у кріслі та так і сидів, аж поки не відчув, як його ноги торкнулася собача лапа. Піймайте його, бусе запитав Елмер, піти за ним і зупинити. Вептер захитав головою. «А йде?» – сказав він. «Він має таке ж право, як і я, робити те, що вважає правильним». Аж тепер вестер почув про холодний вітерець, що повівав алейками саду і шарудів капюшоном його плаща. У його голові засіяли слова, які прозвучали тут кілька секунд тому, але які водночас сягали сивої давнини. «Один із ваших предків позбавив світ філософії Джувейна. Один із ваших предків». Вепстер стиснув кулаки так міцно, що аж нігті впялися в долоні. Прокляття, подумав Вепстер, ось хто ми. Прокляття для людства. Філософія Джувейна – мутанти. Але мутанти знали філософію Джувейна уже протягом століть і жодного разу не використали її. Джо вкрав записи в Гранта, і той усе життя намагався їх повернути, але так і не зміг. Можливо, подумав Вепстер, намагаючись себе втішити, це насправді не так важливо. В іншому разі мутанти вже б застосували ці знання. А можливо, мутанти просто приховували від них правду. Може, вони знають про це не більше, ніж люди. Тихо кашлянув металічний голос, і вестер підвів погляд. У дверях стояв маленький сірий робот. Для вас є повідомлення, сер, сповістив робот. Від того, кого ви чекали. На екрані з'явилося обличчя Дженкінса, старе, зношене і неприємне, зовсім не схоже на гладенькі, правдоподібні обличчя роботів останнього покоління. Перепрошую, що турбую вас, сер, сказав він, але справа неординарна. Завітав Джой, попросив дозволу скористатися відеозв'язком, щоб сконтактувати з вами. «Мені він не хоче нічого розповідати, сер. Каже, що це дружній дзвінок до давнього сусіда». «З'єднайте з ним», – промовив Вебстер. «Це ще не все, сер, продовжив Дженкінс. «Він прийшов і точився десь із годину чи дві, перш ніж поцікавився відеозв'язком. Якщо дозволити, сер, мені здається, це аж надто дивним». «Знаю», – відповів Вебстер. «Джо справді дуже дивний Обличчя Дженкінса розтануло, і на екрані з'явилося інше. Це був Джо, мутант. Вольове обличчя зі зморшковатою шкірою, мерехкливі і блакітно-сірі очі та волосся, що саме починало сивіти на скронях. «Дженкінс не довіряє мені Тейлере, сказав Джо, із тією зачайною усмішечкою, від якої Вебстера завжди аж пересмикувало. «Якщо вже за це зайшла мова, то я також», – відверто сказав Вебстер. «Джо класнув язиком. Чому ж Тейлере? Ми жодного разу не завдавали вам ніяких проблем. Ніхто з нас. Ви спостерігали за нами і переймалися через нас, але ми ніколи не заподіяли вам шкоди. Ви поставили так багато псів слідкувати за нами, що ми натикалися на них на кожному кроці. Ви продовжували записувати все про нас і обговорювали нас вздовж і впоперек, так що маєте вже бути ситі цим по горло. «Ми добре вас вивчили», – сухо відповів вебстер. Знаємо вас краще, ніж ви самі себе. Знаємо точну кількість таких, як ви, і маємо інформацію на кожного особисто. Цікаво дізнатися, що робив хтось із вас у певний час протягом останніх 100 років. Запитай, ми розповімо. А ми весь цей час улесливим голоском мовив Джо. Вважали вас добрими приятелями. То так, то сяк прикидали, як би то допомогти вам. Чому ж не допомагали, різко запитав Вебстер. Ми з самого початку були налаштовані на співпрацю з вами. Навіть після того, як ти вкрав у Гранта працю Джувейна. «Вкрав?» – перепитав Джон. «Тейлере, ви неправильно це потрактували. Ми просто взяли її, щоб доопрацювати. Знаєш, там усе дуже халтурно зроблено. Ти мав це зрозуміти того ж дня, коли побачив роботу. Категорично промовив Вебстер. Наче ж ви чекали. Якби ви тоді звістили про це нас, ми б знали, що ми з вами на одній стороні. І могли б спрацюватися. Ми б відкликали псів і прийняли вас. Кумедно, сказав Джо, нам ніколи не важило, щоб нас сприймали. І знову цей сміх. Сміх самодостатньої людини. Людини, для якої всі потуги людської спільноти, як і вона сама, усього лише недоладний жарт. Людини, яка жила самотою і насолоджувалася цим. Людини, яка дивилася на людство, як на якусь потіху. Можливо, дещо невгамовно, але саме це додавало людство ще більшої кумедності. Людини, яка не потребувала зближення з іншими людьми. Яка взагалі відкидала Людське заприязнення, як щось цілковито провінційне і жалюгідне. Щось на кшталт благодійних спільнот ХХ століття. Гаразд, – різко відказав Епстер. Якщо вам також хочеться, хай так і буде. Я сподівався, що ти запропонуєш щось схоже на примирення. Нам не подобається той стан справ, який ми маємо зараз. І ми хотіли б його змінити. Але справа за вами. Тейлере, – заперечив Джо, – тільки не треба так гарячкувати. Я гадав, що тобі цікаво буде дізнатися, про філософію Джовейна. Ви вже наче й забули про неї, але ж був час, коли вся сонячна система тільки про це й говорила. Добре, – сказав вебстер, розповідай. Хоча то не його голосу виказував, що він не вірить у щирість Джо. – Загалом, – почав Джо, – ви – люди, плем'я самітників. Ви ніколи добре не знали своїх товаришів. Ви й не могли по-справжньому пізнати їх, оскільки у вас немає потрібного взаєморозуміння, яке б уможливило створення духовної спільності. Звичайно, у вас існує дружба, але вона базується на чистих емоціях, а не на справжньому розумінні. Так, ви можете ладати між собою, але робите це завдяки толерантності, а не розумінню. Ви вирішуєте проблеми спільно, але ця спільність усього лише домінування сильних над слабшими. Як це стосується справи? Як-як? Безпосередньо, відповів Джо. З філософію Джовейна тип зрозумів. Телепатія, запитав вебстер. Ну, не зовсім, сказав Джо. Ми, мутанти, послуговуємося телепатією. Але це дещо інше. Філософія Джувейна дозволяє відчути позицію іншого. Це не означає, що ти повинен погоджуватися з цією позицією, але можеш її чітко розпізнати. Не лише розуміти, про що говорить товариш, а й те, як він почувається. З філософією Джувейна доведеться приймати можливість ідей іншої людини. І не лише її слів, а й думок, які ховаються за словами. Семантика. Промовив Вебстер. Нехай, якщо ти без термінології ні на крок, сказав Джон. Що справді важливо, так це те, що ти зможеш розуміти не лише об'єктивне значення, а й приховані смисли того, про що говорять. Майже телепатія, але не зовсім. Значною мірою це щось набагато більше. Джон, як ти до цього ставишся? Як? Знову пролунав сміх. Подумай над цим якийсь час, Тейлери. Зрозумій, наскільки сильно ти цього хочеш, а потім ми можемо поговорити. Пропонуєш угоду? Запитав вебстер. Джо кивнув. Підозрю, що тут якийсь підступ, сказав вебстер і не один, відказав Джо. Викрийте їх, і ми це також обговоримо. Що ж ви хочете за це? Багато чого, відповів Джо. Але воно того варте. Екран погас, а вебстер продовжував оглядатися в нього невидючими очима. Підступ? Звичайно, бо як без цього. Це ясно, як білий день. Вебстер заплющив очі, відчуваючи, як кров пульсує в його мозку. Що там говорили про філософію Джувейна в ті далекі дні, коли її було втрачено? Що вона дозволить людству просунутися в розвитку на сотні тисяч років всього за два короткі покоління? Якось так. Може, це й гіперболізовано, але не надто. Лише невелике виправдане перебільшення. Люди, які розуміють одне одного, об'єктивно сприймають ідеї інших. Бачать те, що ховається за словами, розглядають речі під кутом зору іншої людини і приймають чужі твердження, так, наче вони їхні власні. По суті, роблять їх частиною власного знання. Більше жодних непорозумінь, упереджень, необ'єктивності, суперечок. Лише ясне, цілковите розуміння всіх конфліктних сторін будь-якої людської проблеми. Універсальна річ, яку можна застосувати в будь-якій сфері діяльності. У соціології, психології, інженерії, у всіх найрізноманітніших цивілізаційних аспектах. Більше жодної плутанини чи сварок. Лише справедлива і чесна оцінка фактів та ідей. Сотні тисяч років за два покоління? Що ж, це вже не видається таким нереальним. Але підступ? Чи справді тут криється підступ? Невже мутанти готові поділитися цими знаннями? І за яку винагороду? Чи це лише ще одна приманка, якою розмахують перед очима людства, поки самі мутанти заходяться від сміху? Мутанти не використали це знання. Безперечно, адже воно їм не потрібне. Вони вже мають телепатію, і цього їм повністю достатньо. Індивідуалістам мало користі з можливості краще розуміти одне одного, бо для них це неважливо. Мутанти ладнають між собою, очевидно, лише для задоволення власних інтересів і не більше. Вони об'єднаються, щоб врятувати власні шкури, але не отримують від цього ні крихти задоволення. Чесна пропозиція – приманка для відвернення людської уваги, щоб вони мали змогу облагодити якесь дільце, звичайний жарт чи якась підступна каверза. Вебстер похитав головою. Годі було сказати точно неможливо визначити мотиви мутанта чи причини його дій. З наближенням вечора м'яке біле світло полилося на стіну і стелю офісу. Автоматичні приховані лампи світили щоразу яскравіше, розганяючи темряву. Вебстер глянув у вікно і в темному прямокутнику вікна побачив поодинокі спалахи рекламних вивісок, що мерехтіли серед міста. Він потягнувся вперед, повернув перемикач. І зв'язався із секретарем, що знаходився за стіною. Вибачте, що змусив вас так довго чекати, утратив лік часу. Усе гаразд, сер, відповів секретар. До вас відвідувач, містер Фаулер. Фаулер. Так, то чоловік із Юпітера. Я зрозумів, втомлено відповів вебстер. Запросіть його. Він уже майже забув про Фаулера та його погрози. Вебстер бездумно подивився на стіл і затримав свій погляд на калейдоскопі. Кумедна іграшка, подумав він, оригінально придумано. Таке просте. Творіння примітивного розуму далекої минувшини. Але дитина буде на сьомому небі від щастя. Він узяв його і приклав до ока. Притлумлене світло створило із розсипаних шкелець візерунки дивовижних кольорів, таку собі геометричну фантасмагорію. Він ледь-ледь повернув трубу, і візерунок змінився. Тоді ще раз. Його мозок раптом аж скрутився від приступу нудоти, так наче кольорова мозаїка ввіп'ялася в його думки, завдаючи страшного болю. калейдоскоп зі стуком упав. Вебстер двома руками схопився за край столу, і в його місках виринула жахлива думка. Оце так дитяча іграшка. Ну, дота минула. Розум знову прояснився. Дихання вирівнялося, а він продовжував сидіти, немов закам'янілий. Цікаво, подумав він. Не очікував, що ця штукована таке може. Чекали доскоп тут ні до чого. Якийсь приступ шаленства. Серце барахлить. Але я надто молодий для такого, та й нещодавно проходив обстеження. Класнули двері, і Вепсер підняв голову. Фаулер пройшов через кабінет повільним розміреним кроком, так зупинився біля столу. Слухаю вас, Фаулере. Я пішов розлюченим, сказав Фаулер, але загалом не хотів цього. Може, ви мене зрозуміли, а може, й ні. Бачите, я просто був дуже засмученим. Я повернувся з Юпітера з почуттям, що нарешті всі ті роки, проведені в куполі, будуть виправданими, всі ті страждання, яких я зазнав, відправляючи людей у безвість, окупляться. Я йшов із новиною, ви ж розумієте. З новиною, на яку чекав увесь світ. Для мене це була найнеймовірніша річ, яка могла трапитися з людством. І я сподівався, що ви теж її оціните. Надіявся, що люди про неї дізнаються. Це було таке відчуття, наче я несу звістку про те, що рай ось тут, зразу за поворотом. Бо воно так і є, Вепстере. Так і є. Він сперся руками на стіл і нахилився вперед, шепочучи. Ви ж бачите це, Вепстера чи не так? Ви трішки розумієте. У вебстера трусилися руки, і він поклав їх на коліна, стиснувши аж до болю в пальцях. «Так», – відповів він пошепки. «Так, гадаю, що розумію». Бо він справді розумів. Відчував більше, ніж крилося у словах. Розумів той біль, те жалісливе і гірке розчарування, що ховалося за словами. Відчував так, наче він сам це сказав, наче це він був фаулером. Раптом прозвучав голос фаулера. «Що трапилося, вебстера, Що з вами?» Вебстер спробував щось сказати, але слова застрягли йому в горлі, опаливши його болем десь у районі Борлака. Він спробував ще раз і за мить напругою тихо заговорив. «Розкажіть мені, Фаулере, ви багато дізналися, коли були там. Про речі, невідомі людям, або почуті лише краєм вуха. Як от телепатія вищого рівня, або... Або... Так, сказав Фаулер. Я дізнався багато речей, але, на жаль, нічого з того не залишилося. Коли я знову став людиною, усе зникло. Тепер я звичайна людина, от і все. Ніякі знання не повернулися. Зі мною зараз лише туманні спогоди, та щось, ну, що можна назвати тугою. Тобто ви зараз не маєте жодної здібності з тих, які мали, будучи стрибунцем. Жодної. І ви не можете, наприклад, змусити мене зрозуміти те, про що говорите? змусити відчувати так, як відчуваєте ви? Аж ніяк, відповів Фаулер. Вепстер дотягнувся до калейдоскопа, легенько пхнув його пальцями. Труба покитилася вперед, а потім знову завмерла. Чому ви повернулися? запитав Вепстер. Щоб примиритися з вами, відповів Фаулер, показати, що я насправді не був розлюченим. Спробувати пояснити, що я просто маю інший погляд. І що ми всього лиш по-різному дивимося на речі, не більше. Вважав, що ми ще зможемо знайти спільну мову. Розумію. І ви все ще налаштовані розповісти про все людям? Фаулер кивнув. Це мій обов'язок, вебстере. Ви мусите мене зрозуміти. Це... це... Що ж, це майже як релігія для мене. Це те, у що я вірю. «Я зобов'язаний розповісти іншим про те, що існує кращий світ і краще життя. І я повинен повезти їх туди. Як Месія», – промовив Вебстер. Фаулер випрямився. «Це того, чого я боявся? Цими насмішками? Це не насмішка», – майже лагідно відповів Вебстер. Він підняв калейдоскоп, погладив трубу долонею, роздумуючи. «Не зараз», – подумав він, «ще не зараз». «Треба над цим добре подумати. Чи справді я хочу, щоб він зрозумів мене так, як я його?» «Послухайте, фаулери», – сказав він. «Відкладіть свої наміри на день-два. Зачекайте трішки. Лише день або два. А тоді знову поговоримо». «Я вже достатньо чекав». «Але подумайте ось над чим. Мільйон років тому на Землі з'явилася людина і з'явилася як тварина. Відтоді вона спиналася вгору по еволюційній драбині, крок за кроком долаючи всілякі труднощі, виробляючи свій спосіб життя, певну філософію, манеру поведінки і слід зауважити, що це Цивілізаційне сходження відбувалося в геометричній прогресії. Сьогодні ми можемо значно більше, ніж могли і вміли вчора. Це вперше за всю свою мільйонолітню історію людство має всі шанси виграти. І це, зауважте, лише хороший старт, перший крок, так би мовити. Далі воно, значно стисніші строки, пройде незмірно далі, ніж пройшло до сих пор. Можливо, життя тут не настільки приємне, як у єпитеріанському раю, чи взагалі докорінно відрізняється. Можливо, у порівнянні з Юпітеріанами люди просто невдахи. Але така вже наша доля. Це те, за що ми боролися. Те, чого досягли самостійно. Це те, що нам судилося. Мені боляче думати, Фаулере, що саме тоді, коли ми таки вже добре стоїмо на ногах, проміняємо нашу долю на щось, про що абсолютно нічого не знаємо, о чому ми не можемо бути впевнені. Я зачекаю, відказав Фаулер, лише день-два. І попереджаю, вам не вдасться мене переконати, я не зміню свої думки. «Це все, про що я прошу», – сказав Вепстер. Він піднявся і протягнув руку. «Згода?» Незважаючи на те, що вони потисли руки, Вепстер знав, що це ще нічого не означає. З філософією Джувейна чи без, але людство наближається до відкритого протистояння. І філософія Джувейна може лише погіршити ситуацію. Адже мутанти не вагатимуться. Якщо він не помиляється, якщо мутанти таким способом замислили позбутися людської раси, вони не прогавлять свій шанс. До ранку кожен чоловік, жінка і дитина, так чи інакше глянув в калейдоскоп. Або ще щось інше. Хто з нас тільки є ще можливих способів. Він дивився у Фаулеру, поки той не зачинив за собою двері, а тоді підійшов до вікна і виглянув назовні. Серед рекламних вивісок з'явилася нова, якої не було там раніше. Дивна вивіска, яка мерехтіла шаленими різнокольоровими візерунками нічної темряви. Візерунки змінювалися так, наче хтось повертав калейдоскоп. Вебстер дивився на нього, стиснувши губи. Йому слід було цього очікувати. Він подумав про Джо, і жахлива лють пронизала його єство. Джо сконтактував з ним лише для того, щоби ще раз подумки похоготіти з людей. Такий собі жест Сезнайки, котрий удостоїв людству новиною про те, що воно програло ще перед роздачею карт, і не існувало способу хоч чимось йому зарадити. «Нам треба було їх винищити», – подумав Вебстер. Сам здивований тою холодною, рафінованою ненавистю, що пронизала його мозок. Треба було викорінити їх як небезпечну заразу. Але людство давно відкинуло насильство як засіб вирішувати суспільні особисті конфлікти. Ось уже впродовж 125 років на Землі не зафіксовано ні одного випадку насильства. Коли Джо з'язувався зі мною через комунікатор, філософія Джувейна вже лежала в мене на столі. Мені варто було лише простягнути руку і взяти її. Вептар закляк, зрозумівши це. Просто простягнути руку і взяти. І я саме так і вчинив. Це вже навіть не телепатія і не здогадки. Джо знав, що він візьме калейдоскоп. Він мусив знати. Передбачення можливі зазирнути в майбутнє. Може лише на годину вперед, але й цього достатньо. Джо та й безперечно інші мутанти знали про Фаулера. Їхні проникливі телепатичні уми можуть підказати йому все, що ті забажають дізнатися. Але тут було щось іще. Він стояв біля вікна, вдивляючись у рекламну вивіску. Він знав, що тисячі людей також її бачать, бачать і відчувають раптове запаморочення свідомості. Вептар спохмурнів, роздумуючи над мерехтінням світлових візерунків. Мабуть, вони мають якийсь фізіологічний вплив на певний мозковий центр, на ту ділянку мозку, яка не була задіяна раніше, яка могла природньо розвинутися в людей пізніше, і яка зараз була вимушена увімкнена. Філософія Джувейна, нарешті, те, що люди шукали протягом століть, нарешті знайшлося. Вона відкрилася люсту саме тоді, коли без неї було б краще. У своєму звіті Фаулер писав, «Я не можу достовірно все описати, бо не існує слів для тих реалій, про які я можу розповісти». Звісно, зараз цих слів досі немає, але він отримав щось краще – аудиторію, яка може зрозуміти ту щирість та велич, що не потребують слів. Аудиторію з новими відчуттями, які дозволять їй осягнути всі ті дивовижні речі, про які розповідатиме Фаулер. Ось як Джо все спланував. Він чекав на цей момент і використав філософію Джувейна як зброю проти людської раси. Адже тепер, маючи філософію Джувейна, люди відправляться на Юпітер. Незважаючи на всі закони логіки, що є у світі, люди все одно виберуть Юпітер. Неважливо, це буде на краще чи на гірше. Неспроможність Фаулера чітко описати, що він бачив і як почувався, була єдиним шансом перемогти його. Висловлена скупими людськими словами, ця картина здавалася тьмавою і переконливою. І навіть ті, котрі б спершу повелися, через якийсь час після відповідної аргументації, могли б критично відреагувати на розповідь Фаулера. Але тепер на це марно сподіватися, поза як зладеність людської мови більше не стоїть на заваді. Люди зможуть відчути, яким є життя на Юпітері, настільки органічно і повно, як і сам Фаулер. Люди вирушать на Юпітер і виберуть інше життя, нелюдське. Відтак сонячна система, вся велика сонячна система, за винятком Юпітера, буде в розпорядженні нової раси. Раси мутантів, котрі створюють таку культуру, яку самі захочуть, і яка навряд чи буде схожа на культуру їхніх предків. Вебстер відвернувся від вікна і підійшов до столу. Нахилившись, висунув шохляду і стягнув рукою всередину. Він вийняв звідти річ, яку не сподівався ніколи використовувати – реліквію, музейний експонат, покладений туди багато років тому. Він узяв кустинку, протер металеву поверхню пістолета і тримтячими пальцями перевірив механізм. Фаулер – ключ до проблеми. Якщо Фаулер помре, а станції на Юпітері демонтують і покинуть, мутанти зазнають поразки. Люди матимуть філософію Джувейна і житимуть далі, як їм призначено. Експедиція на Альфа-Центавра вирушить до зірок. Експерименти з життєвими формами на Плутоні продовжуватимуться. Людина рухатиметься відповідно до наміченого її культурою плану. Рухатиметься швидше, ніж будь-коли. Швидше – ніж хтось міг помислити. Два величних ривки. Відмова від насильства і дарована вченням Джувейна взаємопорозуміння. Ці дві величні сили прискорять людину на її шляху, коди б вона не йшла. Відмова від насилля та... Вевстер погляну на пістолет, затиснутий у руці, і відчув у голові ураган думок. Дві величні сили. І він саме збирався пожертвувати першою. Упродовж 125 років жодна людина не вбила іншу. І ось уже понад тисячоліття вбивство трактується як негідний спосіб вирішення суспільних конфліктів. Тисячу років миру і лише одна смерть може все це перекреслити. Один постріл може порушити всю структуру, може відкинути людину назад до тваринного мислення. Якщо вбив Вепстер, то чому я не можу? Зрештою є люди, яких варто було б вбити. Вепстер зробив правильно, але чому він зупинився тільки на одному? Не розумію, чому його засудили? якщо він заслуговує на медаль і розпочати слід з мутантів. Якби не вони, ось що казатимуть люди. Ось що, подумав вебстер, вирує в моїх думках. Мерехтіння дивовижних візерунків реклами кидало кольорові відблиски на стіну і підлогу. Фаулер теж це бачить, подумав вебстер. Він бачить це. А якщо й ні, то в мене все ще є калейдоскоп. Він прийде, ми сядемо і поговоримо. Просто сядемо і поговоримо. Він поклав пістолет на у шухляду і попрямував до дверей.